Poezis voi pe Domnul toată lui Vasile Voiculescu. Babel sufletul meu să și să se Tânjesc după o faptă, să-mi dea desăvârșirea. Râvnesc o subțiime în care să mă torc. O stare fără trepte, mai sus ca fericirea. O luminare în sine mai pură ca iubirea. Un fără loc, din care să nu vreau să mă întorc. Nu e un jind, ci o aspră strădanie neștiarsă. Mă adun, urc chiar, cu tot lăuntrul meu și mă clădesc ca turnului Babel cum arsă. Și nu-mi pasă de toată risipa ce se varsă în lupta grea cu Taina să ajung pe Dumnezeu. Să se Vasile Voiculescu Prăpastia pe Cei ce încă te caută deznădăjduiți Zică între tine și noi Netrecute prăpăstii străjuiesc Mulți, întorși din cale Te tăgăduiesc Cât te-au aflat Zâmbesc și nu spun nimic. Doamne, unde încep abisurile acele? Ce drum să puc, oricât de lung? Nu cruț nimic, numai să ajung la marginea ta, să mă arunc în ele. Deodată o spaimă mă ține, o mănuială strivitor de grea. Prăpăstile tale încep Chiar din mine Dintr-un început deschise În inima mea să te de să Vasile Voiculescu Povara Mântuitorului nostru Doamne, M-am plâns că viața mi-e cumplit de grea. Te-am rugat să-mi o iei, n-ai vrut să mă asculți. Mi-ai spus atât, să nu fie numai a mea, să o cu alții, cu cât mai mulți. Am pornit atunci să-mi arunc unora haina, Altora pita, sandalele, banii. Am colindat lumea, m-am despuiat, Mi-am pierdut anii. Tot mai copleșitoare mi se făcea povara și taina. Din nou m-am întors și m-am jăluit. Doamne, sarcina iată sporește! Abia mai pot, privește, sunt strivit. Nu mai dat tu mai sfătuit. Atunci ce să fac? Tu de acum primește. Și am început să iau. De la unii sfat, de la alții necaz ori durere, am primit tot ce mi s-a dat. Câțiva hulă și ură mi-au aruncat, mulți cu lacrimile lor m-au încărcat. Am împărțit cu mulți deznădești, răni, suspine, mi-au dăruit atât chin, cât mă mir ca a încăput în mine. Rar de la cineva o lumină. Și mai rar o tăcere. Toți în ușul sufletului Mi-au turnat numai zbătăi, rușini și sfâșiere. Doamne, darul a crescut mereu nemăsurat, Un munte de obidă și nemângâiere. Nu mă îndur din inimă să-l smulg. E al meu, l-am cules. Milă de la ei și gând de la tine Fără niciun păsor grijă de mine Ca să-l duc Mi-ai hărăzit atâta putere Că de atunci Povara mea Nu mai simt Nici cât un fulg Că este Vasile Voiculescu, cea fără de umbră. Se măsurau virtuțile într-o joacă, cu umbrele ce aruncau sub soare. Aceia e cea mai sfântă și mai mare, care mai lungă umbră o să facă. Era o dulce luptă fără de preget, Dădeau cu pasul larg peste nisip. Una strigă că le-a întrecut cu un deget Și o încununară în anume echip. Iubirea stă deoparte Și privea hârjoana lor cu minte. Dar regina Și cât de tare o bătea lumina Ea niciun fel de umbră nu făcea meu pe Domnul, ești, Doamne, Vasile Voiculescu, Limba cerească Doamne, până nu te cunoaște, eram cam mut. Vorbele nu treceau dincolo de mine. Cuvântul n-avea zare, grai de lut. Nici semenii nu mă înțelegeau prea bine. Doamne, îngăduie în genunchi să-ți mulțumesc că pe mine, Mișelul, rob spurcăciunii, m-ai învățat acum ca pe îngeri să vorbesc limba cerească, universală a rugăciunii. Vasile Voiculescu, cum până a judecății de apoi? Cine a scornit că la judecata cea mare, aducând balanța drept argument, tu ne vei drămui pe cântare, ca un casap mânios de pagubă care scoate cărnurile vitelor care a faliment. Doamne, eu știu cum până ce vom înfrunta. Când toate ascunzișurile vor fi în zadar, ea se va ivi în lumina cea fără hotar, atârnată de o lacrimă. Dundor hoinar Ea ne-a fost leagăn Ea ne va fi cântar Doamne, cumpăna este inima ta Lectura